Resturi. Cu ce-am rămas din marea noastră sete? Alături de pioase o doare sacre, Am încuiat iubirile prin lacre, Prin cufere și pivnițe secrete. și niazuri vechi și râncede și acre, Am pus aripi și pliscuri de erete, Pe un fund de vis suscat ca un scaiete, Lângă trufii, năluci, ori simulacre. Și-am zăvorât, să sângere între ele și îndoiala stear în stele și-un crin de rouă tâlhărit întreacăt. În zgură îngropăm o scânteie, în fiecare dorință cât un lacăt și în orice taină cât un rest de cheie. 12 a 4 a 1968.